Чудомир. Посрещане. Полковник Бакларов го преместиха от столицата за началник гарнизона на един провинциален град. Според заповедта, той трябваше да предаде службата на заместника си в събота, и в понеделник да тръгне незабавно за новото си место назначение. Тъй се знаеше от близките му, с които се беше сбогувал вече. Случи се. Обаче нещо непредвидено. Предаването се ослужни, забави се и тръгването в понеделник стана невъзможно. Със съгласието на началството то се отложи. За всряда. В понеделник по обед като излизаше от работа полковник Бакларов срещна. Група приятели с които се беше сбогувал. Изненадани приятно от срещата и Отто и че ще остане още ден-два, поканиха го на почерпка в близкия. Аперитив. Един поръча друг, почерпи и наляха от трети, още по едно занизаха. Се спомени благопожелания, повториха и потретиха поръчките, докато че Неусетно стана три. Платиха сбогуваха се наново, и полковникът, като си копи след прозничния. Вестник прибърза на поща, закръчи бързо към къщи. Щом влезе и жена му го посрещна сърдито още от вратата. Хубаво, много хубаво правиш. Да чакаме толкова време гладният и да. Скиташ, кой знае къде. Като стар бревак, полковникът не обърна никакво внимание на тази. Незначителна престрелка. Извади вестника и с джеба седна на широкия и. Удобен стол и като рече. И тя, аз ще не съм гладен, почнат да чете. Тъй, тъй. За Занарежда жена му, ти нямаш дом, нямаш близки, няма кой да ти сготви и да те посрещнета по гостилници си тръгнал. Прилича ти много. Ти прилича. Ти тук при нас го правиш, а като заминеш в други ден в... провинцията, кой знае колко ще скиташ и кога ще се прибираш. Полковник Бакларов си четеше спокойно. Само левият му му мостак потреперваше от време на време, се каше, искаше да пропади някоя досадна муха. Прегледа първата страница, хвърли поглед на втората и като се зачете, подълго в началото на третата, почна сърдечно и гърлено да се смее. Жена му продължаваше да засилва огъня и към пушечния прибрави. Леко Смей се кискай се колкото щеш, ама това дето си го намислили дето го. Нареждаш няма да стане. Няма да го бъде. Да си стояла аз с децата тук до. Края на учебната година че щяло да им се сбърка учението, а той. Господина да иде сам та да скита и голяя по цели нощи. Да имаш да. Вземаш. Още сега почвам да събирам багажа и тръгвам с тебе. Всички ще. Дойдем тъй да знаеш. Полковникът все още се кискаше забил нос в вестника. Най-после дигна. Глава и рече ухилен. Ще дойдеш, ама си закъсняла. Закъсняла си и ти и децата, чема и аз. Хихихи. Навиж ще ти да се увериш. Жена му грабна бързо вестника и око кори очи още от първите редове. На първата колона от третата страница редакторът на Вестник прибързана. Поща, който беше научил датата на заминаването и не знаеше, че отменена беше съчинил следното съобщение. Едно мило посрещане. По телефона от нашия специален кореспондент. Днес с бързия влак от София пристигна новият началник на Хая гарнизон. Ган полковник Бакларов. На бяха излезли да го посрещнат войсковите. Части с военната музика официални лица учащите се и маса граждани. Държаха приветствени речи, досегашният началник гарнизона кметът на града Околиският управител председателят на Федерацията на Запасното Воинство на Опълченското дружество на дружество юнак скаутите есперантистите въздържателите ИПР с няколко топли и възторжени думи полковник Бакларов благодари за оказаната му чест след което всички отидоха във военния клуб където бе приготвена гала вечеря. Виждаш ли, виждаш ли как метачат и уважават хората какви тържества и банкети ми устройват и как с музика и песни ме посрещат три дена преди да сам пристигнала ти зато и че съм се забавил с приятели час два ме едеш. Като горчива краставица. Прочетели? Даже и въздържателите ме. Приветствуват. Как ти се струва? А. И като стана потопа я по и. Рече нежно. Ами, че случва се бежена, случва се понякога. Ще позакъснея. Някой път ще се позабавя малко, човек съм най-после не съм вестникарско. Антрафиле.